the now on oh. amos a música de desta xogueiras para recibir a Xuan. Xang moi boa tarde. Que tal boa tarde X eh, tanto tempo. Que bueno, o suficiente como para poder volver voltar a, a ter información detallada do que ti estás a facer faceres recolles nun, nun grande documento que, que está publicado nas redes Fuanching, non? Sí, correcto, na Guía Furanchín Guía Furanchín que ten moito que ver co, con novidades importantes últimamente, non? Sí, hai, hai moito de que falar Pois veña, comenzamos entón, veña moi ben. Dime... Pois eh, por donde queres que comencemos? Pois por por Zura... todos os que están abertos Por exemplo, por ejemplo, agora eh, comezou a temporada, non? Agora mesmo no mes de, de, de marzo, non, marzo abril. É o que, que nos chamamos a temporada alta. Realmente a temporada empezó en en decembro, o sí, que pasa que sí. hai moi pouquiños nessa época. Agora é como a temporada alta porque colle xa, pois pues mira, hoxe aquí nas Rías Baixas fai un, un sol tremendo, fai mm. bodía. Eh, os furanchos cada vez máis eh, Se animan a abrir nesta temporada Precisamente por, polo tempo Ahora mesmo nas rías, eh, nas rías baixas Bueno, en Galicia Hai contabilizados 57 furanchos abertos Anda Voy, 57 Ni máis ni menos <ríe> Se me pode escapar algún tamén Porque bueno, se pode escapar algún Pero hai 57 hai 57 que están ahora mesmo abertos e empezarán a abrir máis, cada vez máis eh, comenzando o próximo mes vale porque desa manera se abren maio, junio e julio vale, bueno de, dentro dese de traballo que ti publicas que nesa guía Furanchín tan interesante tamén hai algúns Furanchos que teñen ofertas especiais eh, teñen, ademais, outros deles pois eh, parece que teñen novidades tamén, non? Uh, algo que, que, que, que bueno, pues que non todo non todos os escoitantes que nos ecoitantes e todos os que lle gustan os furanchos que, que visitan os furanchos coñecen con, con, de, de, con detalle, non? Que se metan na, na vosa guía, que se, que volvemos a repetir, guiafuranchin.com. Claro, eh si, sí, eh, date conta que ao final a, a normativa é algo moi importante mui concreto eh, donde solo deixan eh poñer cinco tapas de 11 eh, como a xente moi original o que intenta facer dentro de esas esas tapas intentan facer a variedade imagínate mm. un plato moi típico que é nozo que é a orella mm. eh hai moitos durantes que preparan a orella como a toda vida, a vida galega co seu aceite, o seu pimentón, a su asal, mm. pero hai outros que intentan darlle un toque a fainan frita Ida uh -huh. con, con limón, eh, despois hai que eh, fai unha tortilla cuadrada pues, Que non é a causa de outro mundo Único que hai que cambiar o molde do plato para que a tortilla sea cuadrada Pero bueno, cada furanche intenta eh, innovar eh, e ser diferente Sobre todo onde hai máis diferencia é no viño sí Aí é onde contamos a máxima diferencia entre pues, un, un furancho de pollo, un furanche de redondela ou un furancho do morrazo las claro. características do viño son diferentes, o nivel de de da salenidade da terra é diferente, então fai que que sea un viño diferente. Sí. De todas formas este ano temos moi bo viño en xeral. Sí. De todos os hitos, a pesar de que o, o, o, grande, o, o grande atractivo é precisamente o viño, eh, están renovando ou, polo menos, están dándolle unha volta, a, a, a, evolucionan con respecto á gastronomía fulanchil, posto que eh, a, son aportacións eh, familiares, por así decirlo. Non son chefs de alto alcurnia, sino aportacións que, que, que digamos, recetas da propia boa, non? Sí, claro, sí, sí, sí, en ese caso sí, Eh, nese caso están un pouco eh, Cambiando, hemos, hemos trasladado Un pouco a cultura do furancho De antigamente que ti ibas a tomar un viño Ibas a, sí, a, a, a tomar Unhas latas de conserva, porque non te poñían Nada máis, sí, non sí, sí, sí, te sí. conserva Un queixo ou un chourizo sí, sí. A que ahora intentan facer un, un plato Máis elaborado, porque ao final O que o que está cambiando é o público É a ser acción, sí, antigamente se levaba Comida da casa o furancho Ti levabas a tua empanada, bebías sí, o viño E comías a túa comida, hoxe en día ninguén, ningunha hai sousa, se pode facer, eh? porque está permitido e os furanchos deixan, pero ninguém leva a súa comida para para disfrutar no furancho. Então, ahora mismo o que o que o que non tan os furanchos que cada vez máis sente eh, busca ese atractivo gastronómico, tamén do viño, pero buscan ese atractivo gastronómico e intentan cada vez máis innovar, facer recetas un pouquinho máis elaborada, es meras un pouquinho máis a comida. Sí, ou seja, comida sencilla, auténtica e sin florituras Digamos que sí, sí, o no, protagonismo... Este aportagonismo directo e eh, o do viño que ofrecen que é bueno, pues, eh, o que hai na zona, bueno, na zona quero decir sí, relacionada eh? relacionado co albariño, eh, no, eh co blanco, coa a tinta, pues, a mencía, eh, eh, que, vale, xe, melonda, sí, e brencellaus e algún lespadeiro, por exemplo, a caeiro, sí. hai un montón de de vinos, en, depende do foranxo, ten unhas modalidades sí. diferentes de vinos, pero si sí, ao final o que conservan é esa comida caseira, esa receta Eh, que ha pasado de xeracións en xeracións, eh, algo tan sinxelo como facer unha tortilla, pois a tortilla da, da boa, das, o da un bisavoo ano o mesmo que que que facemos nós nas nos acás, entón siguen esas e eh, intentan seguir esas recetas a ras tabla e o que el fai desmarca un pouquiño un furancho de outro Espacios únicos onde precisamente se pode un eh, Divertir Non somente eh, disfrutando Desas de, de tapas e, e viños Sino tamén ah, hasta mm, bueno, Asistir en algún momento que outro A música Que... Música Exacto, alega, flores, ¿no? sí, foliadas Pois é moi típico Nos furanchos que non olvidemos que moita xente Que pois, igual non o sabe, vamos a explicárselo un pouco Os furanchos son os baixos da casa Os furanchos son... Eh, pois esa antigua cuadra, ese antigo garaxe que, de unha maneira moi enxiebre, como decimos nos, eh, se ha adaptado para poder eh, ter comensales, pois a veces son catro caballetes, unhas tablas de madeira, uns bancos, e xa temos montado forancho. O, o forancho, importante o furancho e o viño, que tenga sí, sí. este excedente de viño sí. que o que cultivan eles e despois, pois, esa pequeña esa pequeña gastronomía que de ese fai dunha de unha forma moi artesanal, é moi moi comida caseira, como sí, sí. como nos sentimos, pero nos podemos encontrar un grupo de pandereiteiras que sairon de ensayar, están aí tomando unha cunca comendo algo e de repente empezan a tocar, eh, pois pues, hai outra mesa da lago que se anima, empieza a cantar, a outra sí, mesa pois pues, sí. aparecen uns gaiteiros, bueno, é eh, sí, sí. eh, algo único que só temos nós aquí en Galicia. Sí, e eh, que ademais de eso non é No, no baixo, sino tamén algúns a maior parte deles teñen unha pequena pequeñiña terraza ou unha entrada tamén un pequeno xardín, un especi... xardín entre comillas, no? que... han evolucionado moito, eso foi un inicio, agora te sí. podes encontrar unha casa sí. na zona de Fornelos, pois que a parte de ter o garaxe, ha mm. habilitado toda a, a súa zona verde, a zona exterior, xardín, da, da. Sí, o xardín, sí, o ha habilitado sí. para para que a xente disfrute destos de bons días, e con mm. nosta danos a climatoloxía que cambiou mo Oito, xa non o si, o... Aunque, aunque a xente pe, siga pensando que aquí en Galicia sobre todos, <risos> todos os días xobe todos os días xobe todos os nunca sale o sol si, si, eh, si como se si. fóramos escoceses non aquí a, a climatología cambiou moito e eh, fai mobo tempo Bueno, eso axuda a subsistir a economía familiar e ao mesmo tempo é unha herencia de xeracións que viviron nesa terra eh, da viña eh, compartindo o traballo e eh, a mesa cos veciños e cos amigos Lásicamente, ese é unha un, exposición da Galicia especial que non todo o mundo en todos os sitios de España non aparece Non, a verdade é que non é algo moi noso, é algo irrepetible, é algo que temos que conservar, porque parte da nosa tradición é algo cultural. Esa cultura do viño, esa cultura de vendimiar toda a familia, esa cultura de cando de a amantanza, eh, preparar esos chourizos, esa cultura de, de axuda, de colaboración, de unidad familiar, non, non a ten en todos lados. Claro. e eh, eh, despois outra cousa que quería comentar contigo ou polo menos que che os estudantes é que teñen m, m, a, a, hai e teñen unha obriga de eh, todos os furanchos de servir un certo número de etapas non? non por... Correcto. Si sí. sí. eh, nos furanchos a, a, o que a normativa da Xunta de Galicia estipulada desde o 2012 eh, permiten 11 etapas vale? Once, sí. Pero de esas 11 tapas o furancho Un permiso do Concello Porque o le que legisla o Concello Que é normativa da xunta Solo pode elegir cinco tapas ¿vale? sí. Entón eh, Eu moitas veces le digo a nosos servidores Que a forma máis fácil de saber se un furancho Non un furancho é ver Que tipo de comida pon sí. En que época do ano está aberto Se si encontramos un furancho en agosto non é un furancho Se si encontramos un furancho que nos pon Cocido o cordeiro non é un Tampouco. furancho Moitos menos se nos ponen volandeiras Ou langostinos Vale, sí, sí, sí, então sí. é unha maneira un pouquiño de, de saber. Hai hai furanchos pois, que poden ser máis inxebres, outros pois, que poden ser máis novos e que pois, imagínate, hai un empollo que se chama a da Canteira, que o, o dono, aparte de ser vinicultor, eh, eh, que traballa por unhas bodegas e carpinteiro. Bueno, sí. por pois, ten ese furancho que o ves, o ten precioso e non está reñido en xebre co, co, co bon gusto tipo claro, claro, para ser un furancho non tens que te encontrar o chan de terra que tamén os, os, os hai e tamén teñen a súa o seu encanto sí. pero hoxe en día se te podes encontrar furanchos de todos os estilos lógico a verdade é que é un prazer e, unha, un... Bueno, e, e, e todas as persoas que queiran eh, visitar algún furancho que se metan na página vosa que guiafuranchin.com que aí teñen todas as eh, informacións que existen eh, ti recomendar máis ben os, do, os da Ría Arbaixa, lóxicamente e agora que está perto a festa de, de Santelmo pois os que están che, che, per, perto de Tui, non? Sí claro, está pois pues estamos en pleno apoxeo de Santelmo en Tui, na zona de Salceda claro eh, hai bastantes furanchos hai moita tradición de viño realmente, cando buscamos os, os, os furanchos eh, son do, do río Ulla para baixo entón sí eh teñen que ser das Rías Baixas. Qué pasa que, que al final están moi moi repartidos, por eso non sabemos hemos, fixe, eh, hemos eh, elaborado un mapa donde a xente os pode ubicar, porque tanto temos na zona de Marín, como na zona de Bueu, como na zona de Pollo, na zona de Pontevedra, na zona de Sada, na zona de Gondomar, sí. eh na zona de pues eh, eh, Redondela, Mos, eh, sí. hai muitísimos a dispersados, hai sí, moita sí. variedade. Claro, claro. Bueno, pois eso, que, que, que, para, que para disfrutar dunha eh, dunha restauración diferente, achegarse a, a un furancho que, que non teñen chef de primeira categoría de, de, de, de Estrellas de Michelin, pero eh, esa comida e esa, esa esa tapa eh, con sabor a avuela, pues, existe principalmente. Esto sobre mismo. todo que van a ter unha experiencia que nunca han vivido. Claro. E van a estar nun local que non van a encontrar nada parecido. Entón Só por disfrutar de esa experiencia, poder decir eu coñezo un verdadeiro funancho de Galicia, merece a pena. Claro que sí Bueno, pois agradecerche moitísimo uh, Joan, que, que nos dixeras esa información tan de, que detallada, que eses 50 e tantos uh, furanchos xa se poden visitar, é que a, a medida que paso o, o tempo pois eh, seguiránse abrindo máis, non? Aumentando, no? uns abrirán outros cerrarán, entón que vamos a facernos eh, na, na guía, como le vamos facendo todos estes oito anos e eh, actualizando, pois eh, o que cerra, o sacamos da lista, o que abre o metemos na lista, en esa lista xa poden encontrar o reportaxe donde teñen a geolocalización e donde poden ver a ubicación para que se están por esta zona podan visitarlos en, sem medo ningún ese senón poden consultar tamén nosas redes sociais que estamos presentes en todas elas Agradecerche moitísimo, volvo a repetir, Xoan, que que nos des esa información tan detallada. Eh, desexamos que sigas te, tendo moito éxito, porque en realidad é a vosa visita a, visita a, voso, a vosa paixina eh, bastante eh, concurrida, vamos. Sí, a verdad que sí, temos, temos moitos seguidores, en parte tamén moitas veces... A labor que facedes vos, a labor de difusión que sempre nos axudades a cada vez máis chegar a máis xente. eso, bien. o agradecido en este caso son eu, sempre porque contas con, connosco. Moitas gracias, Joan. Eh, a, a seguir colletando éxitos. Unha aperta grande. Unha aperta moi grande. Falamos pronto. galegos no baixo